До слова, Паскаль – єдиний персонаж, якого пані Юрен не ідентифікує з конкретною історичною постаттю, який уособлює щось більше, ніж просто людину, який є ідеєю. З приводу інших друзів цього мсьє, а особливо коханця героїні пана Іван Джона, письменниця створює досить прозорий міф, подаючи автомента-інтерпретацію. Наприкінці роману вона висловлює подяку Бітлес, Фредерику Фелліні, Макдонні, то, що Таким чином розтлумачує, хто саме надихнув її на створення деяких персонажів. Найцікавіший і найдетальніший міф авторка вибудовує навколо письменника Джона Фауза. Як Данину Пам'яті, великоанглийському романістові, який помер 5 листопада 2005 року, за два місяці до того, як письменниця взялася писати свій роман, а точніше, за два місяці до того, як цей роман її наснився, І в одному з інтерв'ю пані Юрен зізнається, що відбулося. Це 1 січня 2006 року. Вбивця Паскаль. Хто ж він такий, цей мсья Паскаль? Паскаль був першим філософом, який придумав таку систему світобудови, що назавжди відокремила людину та зачинила її у власній сфері. Історична правда має винести вирок – це саме він винен у тому, що людина стала самотньою, що не тільки унеможливилася любов між людиною та голубкою, один з героїв книжки переживає саме таке кохання. Але і люди стали відчувати свою відокремленість одне від одного. Самотність та страх – ось головний песимістичний міф Паскаля історичного. Самотність, вітчай, страх, як цеглини на даху, Штовхають героїнів вчинити самогубство. Таку інтерпретацію історичної постаті Паскаля зустрічаємо в есе Хорхе Луїса Борхеса «Сфера Паскаля», текст якого можна використати як код для інтерпретації роману «Роздобудько». Для Джордана Бруно тріщина у зоряному склепінні була звільненням. Він заявив, що світ – це нескінченний наслідок нескінченної причини, і що Бог перебуває близько, бо Він всередині нас ще більшою мірою, ніж ми самі всередині себе. Минуло 70 років, і не залишилося й відблизку цього полум'я. І люди відчули себе загубленими у часі і просторі. У часі, бо якщо майбутнє і минули нескінченні, то не існує коли у просторі, бо якщо кожна істота рівновіддалена від нескінченно великого і нескінченного малого, отже немає і де. Оце слабкодухий вік ідея абсолютного простору, навіяна Гезаметрами Лукреція, того абсолютного простору, який для Бруно був звільненим, став для Паскаля лабіринтом і безоднею. Він боявся Всесвіту і хотів поклонятися Богові, але Бог для нього був менш реальний, ніж Всесвіт, який жахав його. Він нарікав на те, що небесне склепіння не може говорити, порівнював наше життя з життям тих, хто зазнав аварію корабля і опинився на пустельному острові. Він відчував безперервний тиск фізичного світу, відчував запаморочення, страх, самотність. Природа – це нескінченна сфера, центр якоїсь скрізь, а окружність – ніде. І хоча Ірену роздобутько створює казкову постать всезнаючого дідуся Настрадамуса Паскаля, трагічні події, що відбуваються за сюжетом, дають право інтерпретувати татуся Паскаля як вбивцю Паскаля, який сконструював світ, де людина почувається самотньою і безпорадною. Опонентом безжального філософа Виступає у творі коханець, героїні письменник Джон Фаулс. Персонажі навіть згадують одну його книгу, відому нам як Волхову, хоча спочатку Фаулс хотів назвати її «Грав Бога». Справжнє життя, свобода, таємниця та кохання – за логікою твору пані Роздобудько залишаються тільки в літературі, лише в вигадках письменників. Нотатки. Почуваюся повар'яцький. Я збираю враження, я вдаю, що збираю враження. Амулет Паскаля. Реальне життя, навіть сповнене комфорту і подорожей, Є скорботою, що більше подорожуєш, то меншою стає земна кулька. Прожахливий маленький всесвіт, де люди зневірилися не лише в антропологічності богів, а й взагалі в існуванні Бога, пише героїня Голка у своєму щоденнику, занотовуючи події, що підштовхнули її до самогубства. Великого сенсу буття вона не відчуває не тільки перебуваючи на березі Тихого океану профановані Америці, але йдучи шляхами священного Єрусалима, навіть опинившись біля найвищої святині гробу Господнього. І єдине, що вона зможе, не іронізувати. Тут я весь час чекаю на віщий сон або на міраж на горизонті пустель. Можливо, рік чи два тому я б подумки посміхнулася, побачивши, з якою брутальною пристрастю жінки вимочують простирадлами це дорогоцінне миро з мармурової плити. Враження таке, що вони миють підлогу в шкільному коридорі. Нині я не хочу іронізувати. Я навіть лягаю на цю плиту, і мені зовсім не смішно. По скриптум. Ще один шар інтерпретації роману є, так би мовити, фізіологічним, лікарським. Жінка потрапляє до лікарні через спробу отруїтися пігулками пенозепаму. Лікарі виписували її, ставлячи діагноз «астенічний синдром». Хворим на астені властиві не лише млявість, але й естенічний образний ментазм, тобто занадто збуджена фантазія, що створила дивака Мсія Паскаля та всіх його друзів разом із Джоном Паузом. Ксенія Владимирова, 19 лютого 2007 року. Дорогою до Паскаля. Письменниця Ірена Роздобудько в новому романі «Амулет Паскаля» вирушає на дослідження літературного ландшафту і вивчення взаємозв'язку подій у світі. Видаництво «Фоліо» в середині лютого 2007 року випустило в світ нову книжку Ірен Роздобудько «Амулет Паскаля». Книжка була проанонсована авторкою як своєрідна пастка для тих, хто вже прочитав Попередній роман «12» або «Виховання жінки в умовах, непридатних для життя». В «12» йдеться про те, що Хелена, головна героїня твору, свого часу написала і успішно видала амулет Паскаля. Це було задовго до описуваних сюжетних подій, тобто задовго до того, як Хелена влаштувалася в психіатричну клініку психоспікером – і згадується принагідно.